Nyolcadik fejezet Október első napján Mike Martin felkereste a derék septon matró sírját a sulai bíjai temetőben, és annak rendje szerint értesült Ahmed Al-Kalifa kéréséről. Csöppet sem lepődött meg. Ha abu Fuad hallott róla, az ő figyelmét sem került el a fokozatosan erősödő és kiszélesedő kuwaiti ellenállási mozgalom, s annak övezte vezér alakja. Kézenfekvőnek tűnt, hogy útjaik előbb-utóbb keresztezzék egymást. Az elmúlt hat hét során az iraki megszállók pozíciója drasztikus változáson ment át. A kezdet kezdetén egyszerűen átsétáltak a határon, és a megszállást magabiztossággal úgy könyverték el, hogy Kuvaiti tartózkodásuk az invázióhoz hasonlóan gondtalan lesz. Könnyű és jövedelmező volt a fosztogatás, a pusztítás jó móka, a fehér nép használata gyönyörteli. A hódítóknak egészen Babilon napjaig visszanyúló hagyományos módszereit alkalmazták. Kuwait végül is hízott tyúk volt, készen a kopasztásra. De a 6 hét alatt egyszerűen csípni és karmolni kezdett. Több mint 100 katona és 8 tisz el nyomtalanul, vagy éppen holtan találtak rájuk. Az eltűnéseket nem lehetett mind dezertálással magyarázni. A megszálló katonaság hosszú idő óta először érzett félelmet. Ha tisztek többé nem mertek szolgálati gépkocsin utazni, ragaszkodtak hozzá, hogy egész teherautónyi kíséretük legyen. A parancsnoki főhadi szállásokat éjjel-nappal fegyveres őrség vigyázta. A szigor odáig ment, hogy az iraki tisztek rendszerese riasztólövéseket adtak le az őrök feje felett, ha alvatalálták őket. Éjszakánként a fő csapatmozgások kivételével senki nem mert az utcákra merészkedni. A sötétség beáltával az ellenőrző pontoknál szolgáló katonák behúzódtak hevenyészet kaibáikba. S mégis aknák robbantak, járművek borultak lángba, vagy besült a motorjuk, Kézigránátok röpültek, és az iraki katonák átmetszett torokkal tűntek el a csatornák vagy szemetes konténerek mélyén. Az ellenállás aktivizálódása arra kényszerítette az iraki vezetést, hogy a népi hadsereg csapatait különleges alakulhatókkal váltsa fel, kiváló harcoló osztagokkal, amelyeknek az amerikaiak támadása esetén az arcvababban lett volna a helyük. Kuwait számára október eleje Churchill mondását idézve nem a végkezdete volt, hanem a kezdet vége. Amikor Martina temetőben átfutotta al kalifa kérését, nem volt módja a válaszadásra, ezért levelét csupán a következő napon rejthette el. Hajlandó találkozni Abu Fuaddal írta, de csak bizonyos feltételekkel. A sötétség előnyeit kihasználandó, de elegendő időt hagyva a kiárási tilalom kezdetét jelző tíz óráig, a találkozó időpontjául este fél nyolcat javasolt. Pontosan megjelölte, hol parkolja le Abu Fuad a kocsiját, és melyik kisligetnél találkozzanak. A megjelölt hely az Abra-Kitán negyedhez tartozott, a városból a mostanra romogban heverő és használaton kívüli repülőtérhez vezető főút közelében. Martin tudta, hogy ebben a negyedben hagyományos, lapos tetejű házak állnak. Az egyik ilyen háztetőn fog várakozni két órával a megbeszélt találkozó előtt, hogy meggyőződjön róla, követi-e valaki a kuvaiti tisztet, sa igen, ki az? Tulajdon testőrei vagy az irakiak? Az ellenséges viszonyok közepette, az SZSZ szigorúan katonai szempontok szerint cselekedett, nem volt hajlandó kockáztatni, egyáltalán nem. Sejtelmesen volt Abu Fuad biztonságról alkotott felfogásáról, és semmi oka nem volt rá, hogy tökéletesnek így -e. A találkozó időpontját október 7-ében jelölte meg, s válaszát a nap alá csúsztatta. Ahmed al. Kalifa október 4-én vette magához a levelet. A Medúza Bizottság ülésén most ismét megjelenő dr. Joe Hipwellről első látásra senki sem gondolta volna, hogy atomfizikus. Ráadásul azon tudósok egyike, akik mindennapjaikat az Aldermastoni fegyverkutató intézet masszív biztonsági berendezésekkel védett épületében töltik, hogy plutónium robbanófejeket tervezzenek a hamarosan összeállítandó trident rakétákhoz. A felületes szemlélő bizonyára nyersmodorú, vidéki farmernek vélte volna, aki inkább otthon érzi magát egy akolnyi kövér juhot árulva a helyi vásáron, sem mint hogy a halálos plutónium lemezek aranyjal való bevonását felügyelje. Bár az időjárás még mindig enyhe volt, dr. Hipvel, mint augusztusban, most is kockás inget, gyapjú nyakkendőt és zakót viselt. Minden előzetes engedékérést mellőzve, ujjaival erős dohány tömködött hang a pipájába, majd neki fogott beszámolójának. Sir Paul Spruce undoradva vonta fel amúgy is Pisaorát és intett, hogy a légkondicionálást állítsák nagyobb fokozatra. Nos, uraim, jó hírem van. Saddam Hussein barátunk jelenleg nem rendelkezik atombombával. Még nem. Egy ideig még nem, kezdte hipvel, mielőtt elnyelte volna a halványkék füstfelhő. Rövid csönt támadt mialatt az atomtudós a saját tűzével volt elfoglalva. Talán morfondírozott magában Terry Martin, ha az ember nap mint nap együtt él a kockázattal, hogy halálos dózisú plutónium sugárzás érheti, ez a kis dohányfüst már igazán nem számít. Dr. Hippel a jegyzeteibe pillantott. Irak az 1970-es évek közepe óta foglalkozik a saját atombomba megépítésének terveivel, amióta Saddam Hussein ténylegesen magához ragadta a hatalmat. Úgy tűnik ez a rögeszméje. E célból azokban az években Irak egy teljes rendszert vásárolt Franciaországtól, amely nem csatlakozott az 1968-as atomsorompó egyezményhez. Jólesően szívogatta a pipáját, és ismét megpiszkálta a felizzó dohányt. Szállongó pernyék ereszkedtek alá lassan az előtte heverő jegyzetlapokra. Elnézést, hogy félbeszakítom, szólalt meg szőrpól, de vajon ez a reaktor elektromos áram termelését célozta? Állítólag igen, pólintott hív fel. Ami persze mocskos hazugság, ezt a franciák is tudták. Irak a világ harmadik legnagyobb kőolajkészletével rendelkezik. Az összeg töredékért simán építhettek volna olajtüzelésű erőművet. Nem. Minden arra ment ki, hogy a reaktort sílány minőségű uránércel, néven szúrokércel vagy karamellel fűtség, amihez viszonylag könnyen hozzá tudtak jutni. A reaktorban elégett uránium végterméke a plutónium. Az asztal körül ülők közül többen helyeslőleg bólogattak. Mindjárt tudták, hogy a sellefield angol reaktor elektromos áramot termel az áramszolgáltatásnak, miközben plutóniumot okád dr. Hippel robbanó fejei számára. Az izraeliek persze nem sokat haboztak, folytatta hibb fel. Első lépésként egyik kommandó osztaguk közvetlenül kihajózása előtt felrobbantotta a hatalmas turbinát tulomban, két évvel visszavetve a munkálatokat. Aztán 1981-ben, amikor a Saddam büszkeségének számító oszírak 1 és 2 épp hogy beindult volna, izraeli vadászbombázók csaptak le rá, és percek alatt megsemmisítették. Azóta Saddam sikertelenül próbál újabb reaktort vásárolni. Egy idő után fel is hagyott vele. És mi az ördögnek gondolta meg magát? Tette fel a kérdést az túlsó végéből Harry Sinclair. Taktikát váltott. Jelentette ki hipvel széles mosolyjal, mint akinek fél óra elteltével végre sikerült megfejtenie az újságban a keresztrejtvényt. Egészen addig az atombomba plutóniumból való előállítását szorgalmazta. Azóta viszont áttért az urániumra. El is ért némi eredményt. De nem eleget. Mégis. Valamit nem értek, szakított a félbeszőr Paul Spruce. Mi a különbség a plutónium, illetve az uránium alapanyagú atombomba között? Az uránium típusú egyszerűbb, magyarázta a fizikus. Nézze, láncreakció kiváltásához többféle radioaktív elem is felhasználható, de egy kezdetleges, egyszerű, ám hatékony atombombához az uránium a legmegfelelőbb. Ez az, amire Saddam 1982 óta egyfolytában áhítozik egy egyszerű urániumbombára. Még nem sikerült megvalósítania, de nem adja fel, s egy napon el is éri. Dr. Hippel önelégült mosolyal dölt hátra a székében, mintha épp most lebentette volna fel a fájtlat a teremtés titkáról. A jelenlevők többségéhez hasonlóan Sir Paul Spruce még mindig értetlen arcot vágott. De ha urániumot tudott vásárolni az elpusztított reaktorához, miért nem képes belőle bombát csinálni? kérdezte újfent. Dr. Hippel úgy csapott le a kérdésre, akár a farmer a jó ajánlatra. Többféle uránium létezik könyörgön. Furó egy anyag az uránium. Nagyon ritka. Ezer tonna urán szurokércből mindössze egy cigarettás doboz nagyságú uránium tömböt lehet kinyerni. Ezt mi ős masszának hívjuk. 238-as izotóp számú természetes uránium. Fűthetünk vele ipari reaktort, de bombagyártásra alkalmatlan. Nem elég finom. A bombához kisebb tömegszámú izotópra van szükség, az uránium-235-re. És az volt található? kérdezte Paxman. Benne van az ős masszában. Egy ilyen cigarettás doboz nagyságú urántömbben annyi uránium-235-t rejlik, hogy észrevétlenül elfér az ember körme alatt. Az igazán nehéz dolog a kettő szétválasztása. A folyamatot izotóp elválasztásnak hívják. Nagyon bonyolult, rendkívül műszerigényes, méregdrága és hihetetlenül lassú. De az imént azt állította, hogy Irak ezen az úton jár. Okvetetlenkedett Sinclair az asztal túlsó végéről. Így is van, de még nem jutott messzire fejtegette hip Csupán egyetlen célra vezető mód létezik arra, hogy az ősmasszát a megkívánt 93%-osra tisztítsák és finomítsák. Évekkel ezelőtt a mehetten tervben a magok tudósai többféle módszerrel is próbálkoztak. Kísérletezgettek, ugye? Ernest Lawrence kipróbált egy lehetőséget, Robert Oppenheimer egy másikat. Abban az időben a két módszert egymást kiegészítve alkalmazták, és sikerült is elegendő uránium-235-öt előállítaniuk, létrehozva a Little Boy-t. A Little Boy kisfiú az első atombomba, amelyet háborúban bevetettek. Ezt dobták le az amerikaiak Hiroshima-ra 1945. augusztus 6-án. A fordító jegyzete. A második világháború után folytatta Hipvel, feltalálták és fokozatosan továbbfejlesztették a centrifugális módszert. Manapság csak is ezt alkalmazzák. Alapjában véve arról van szó, hogy a nyers anyagot egy centrifugába helyezik, amely olyan sebesen pörög, hogy az egész műveletet vákumban kell végezni, egyébként a berendezés szétolvadna. Lassan a súlyosabb izotópok, amelyekre nincs szükség, a centrifuga külső falán kicsapódnak. A hátra anyag valamivel tisztább, mint a kezdet kezdetén, de nem sokkal. A folyamatot számtalanszor meg kell ismételni, több ezer óra hosszat, hogy legalább egy apró mennyiségű, bélyeg nagyságú bombagyártásra alkalmas urániumhoz jussunk. De Saddam ezt teszi, nem? Erősködött Szörpól. Na igen, már legalább egy éve. A centrifugákat időnyerés céljából sorozatokká kötik össze, ezt Kaszkádnak hívják. De egyetlen kaszkád összeállításához több ezer centrifugára van szükség. De ha már 1982 óta foglalkoznak ezzel, miért haladnak ilyen lassan? Firtatta Terry Martin. Ez nem úgy megy, hogy az ember beállít egy vaskereskedésbe, és rögtön lemelnek neki a polcról egy uránium gázdifúziós centrifugát, jelentette ki fölényes mosolya a Eleinte megpróbálták, de szóba se álltak velük, ez egyértelműen kiderül a dokumentumokból. 1985 óta az alkatrészek beszerzésén fáradoznak, hogy helyben szereljék össze a saját berendezésüket. Mintegy 500 tonna urán szúrokércet sikerült vásárolniuk, a fele mennyiséget Portugáliából. A centrifuga technológia a műszaki felszerelés nagy részét, meg Nyugat-Németországból. Ha jól tudom, vágott a szavába, ingerültem Pexman, Németország egy sor nemzetközi megállapodást írt alá a nukleáris technológia elterjedésének megakadályozásáról. Nem kizárt, de a politika nem az én asztalom, felelt a tudós. Az alkatrészek zömét onnan szerezték be, különleges esztergapadokat, speciális szupererős maradott acélt, korrózióálló üstöket, speciális szelepeket, tűzálló kemencéket, amelyeket alakjuk után koponyakemencéknek is hívnak, továbbá vákumszivatjukat és fújtatókat. Ez mind a fejlett technológiához tartozik. Túlnyomó részük és a know-how a németektől jött. Szeretnék végre tisztállátni, szólalt meg Harry Sinclair. Rendelkezik-e jelenleg szaddám működő izotóp elválasztó centrifugákkal? Igen, egy kaszkáddal, Körülbelül egy éve helyezték üzembe. Hamarosan beindítanak egy újabbat. Meg tudja mondani, hol vannak ezek a létesítmények? A centrifugagyártó üzem egy Taji nevű helységben található, itt. A tudós egy kinagyított légi felvételt nyújtott át az amerikainak, újjával egy kiterjedt ipari létesítményt rajzolva körül. A működő kaszkád pedig feltehetőleg valahol a föld alatt húzódik, nem messze a tuvai szánál levő lebombázott francia reaktortól, a hírherté vált osziraktól. Nem tudom, kárt lehet -e tenni benne egyáltalán bombázással. Az biztos, hogy a föld alatt van, erősen álcázva. És az új kaszkád? Sejtelmem sincs róla, ingatta a fejét hibvel. Bárhol lehet. Talán egyszerre több helyen is, vélte Terry Martin. Amióta az irakiak minden tojásukat egy kosárba tették, és az izraeliek szétlőtték a kosarat, azóta lázasan munkálkodnak makettek gyártásán és a rejtek helyek szétszórásán. Szinkler ingerülten felmordult. Miért ilyen biztosabban? szegezte a tudósnak a kérdés szőrpól hogy Saddam Husseinnek még nem lehet atombombája. Pofon egyszerű, tárta szét a karját hívvel. A kérdés kulcs az idő. Még nem volt elég ideje hozzá. Egy kezdetleges, de használható atombombához 30-35 kg tiszta uránium-235-re van szüksége. A nulláról kezdve egy évvel ezelőtt, és feltételezve, hogy egy kaszkát 24 órán át működni képes, ami dolog, a forgatási eljárás centrifugánként akkor is legalább 12 órát vesz igénybe. A 0%-ról a kívánatos 93%-os finomságra eljutni minimum ezer forgással lehet. Ez durván 500 nap centrifugálás jelent. De ebben nincs benne a gépek tisztítása, karbantartása, esetleges elromlása és javítása. Még ha kaszkád rendszerben működő ezer centrifugával számolunk is, amelyek bő egy éve működnek, ez 5 évet tesz ki. A jövőre beindítandó újabb kaszkáddal együtt ez legfeljebb három évre csökkenthető vagyis 1993-nál korábban semmi esetre sem állhat a rendelkezésére a szükséges 35 kg? Vetette közbe Nem. Biztosan nem. Még egy utolsó kérdés. Ha már birtokában van az uránium, milyen közel áll az atombombához? Ijesztően közel. Néhány hétre. Tudják, egy olyan országban, amely eltökélte, hogy megcsinálja a saját atombombáját, az atomkutatás műszaki része az uránium dúsítással párhuzamosan folyik. A bombagyártás ugyanis nem annyira bonyolult dolog, feltéve, hogy az illető ért a dolgához. Márpedig Jaffar al. Jaffar ért hozzá. Tudja, hogyan kell megépíteni és beindítani. A fenébe. Végül is a hárvenlen képeztük ki. A dolog lényege tehát zárt a hipvel, hogy az időtényezőt figyelembe véve Saddam Hussein egyszeren nem rendelkezhet még elegendő tiszta urániummal. Mondjuk legfeljebb 10 kg-val. Minimum 3 évre van még szüksége. Szörpol köszönetet mondott dr. Hipfelnek értékes okfejtéseért, a megbeszélés ezzel véget is ért. Sinclair visszatért a nagykövetségre, részletes beszámolót készített az ülésen elhangzottakról, amelyet szigorúan rejtjelezve Amerikába küldtek. A jelentésben szereplő megállapításokat majd összevetik az amerikai kollégák elemzéseivel, atomfizikusokéval, akik Sandia és Ross Alamos laboratóriumaiból, de főként a kaliforniai Lawrence Livermoreból jöttek, Utóbbiban a külügyminisztérium és a Pentagon megbízásából évek óta egy egyszerűen Z-osztálynak nevezett titkos részlek kísérte állandó figyelemmel szerte a világon a nukleáris technológia rohamos terjedését. Bár erről Sinclairnek fogalma sem lehetett, a brit és az amerikai kollégák megállapításai elképesztő módon egybevágtak. Terry Martin és Simon Paxman együtt távoztak a medúzabizottság üléséről, és a bágyat októberi napsütésben kényelmesen bandukoltak át a White Micsoda megkönnyebbülés, jegyezte meg Pexman. A jó öreg hípvel száz százalékig meggyőzőnek tűnt. Valószínűleg az amerikaiaknak is ez a véleményük. Az a gazember még sehogy sem áll az atombombájával. Egyel kevesebb rémálom, ami nyugtalanítson. A sarkon elváltak. Pexman a Temze túlpartján fekvő Century House felé vette az irányt, Martin pedig a Trafalgar Square-t átszelve, Elindult a St. Martins Lane-en a Gower Street felé. Annak megállapítása, hogy Irak mivel rendelkezik, pontosabban rendelkezhet, önmagában nem sokat ért. Pontosan meg kellett határozni a helyét is. Szakadatlanul folyt a légifelvételek készítése. A KH-11-esek és KH-12-esek megállás nélkül siklottak hangtalanul az égen, lefényképezve mindent az alattuk levő iraki szintéren. Októberben egy másik szerkezet is megjelent az égbolton. Egy vadonatúj amerikai felderítőgép, de oly sűrű titok övezte, hogy még a kongresszus sem tudott a létezéséről. Az Aurora fedőnevű gép a földi légtér határán repült 8 mak, vagyis mintegy 9500 kilométeres óránkénti sebességgel, óriási tűzcsovájának erejével, a toló sugárhajtóműnek köszönhetően magasan az iraki radarberendezések vagy elfogó rakéták hatótávolsága felett. A már szétesőben lévő Szovjetunió haditechnológiája sem lett volna képes észlelni az aurórát, amely a legendás hírű SR-71-es Blackbird helyébe lépett. A sors iróniája, hogy miközben a Blackbirdöt kivonták a forgalomból, egy másik, sokkal korosabb, hűséges társ tovább rótta köreit Irak felett azon az őszön. A közel 40 éves, házi sárkánynak becézett U-2 még mindig repült és fényképezett. Évtizedekkel korábban, 1960-ban Gary Powers U-2 felderítő repülőgépé lőtték le a szibériai Sverdlovsk térségében, és ugyancsak egy U-2-vel észlelték 1962 nyarán a Kubába telepített első szovjet rakétákat, bár védelmi fegyver jellegükről Oleg Penkovski derítette ki az ellenkezőjét, lerántva a leplet Hruscsov hamis érveléséről, és megtéve az első lépéseket saját végső pusztulása felé. Az 1990-es U2 kémrepülőgépet felújított berendezése inkább a hallgató, semmint a néző szerepére, egyfajta átalakított TR1 feladatra tette alkalmassá, bár továbbra is készített felvételeket. Az egyetemi tanároktól, tudósoktól, elemzőktől és értékelőktől, a felderítőktől és megfigyelőktől, a kikérdezőktől és kutatóktól beáramló hatalmas információtömeg alapján 1990 őszére a megszálló Irakról apránként összeállt a kép, amely felettébb ijesztőnek bizonyult. Az ezernyi forrásból érkező információ áradat végül is a régi repülőtér úton álló Saudi Légierő minisztériuma alatt két szinten megbúvó egyetlen szobában kötött ki. Ezt a titkos helyiséget, ahol a katonai fejesek tanácskoztak és tárgyalták meg, az ENSZ által még jóvá nem hagyott irak ellenes haditerveiket, egyszerűen csak fekete lyuk néven emlegették. Itt a fekete lyukban jelölték ki a megsemmisítendő célpontokat a három haderőnemből és a tábornoktól a közlegényig mindenféle rendfokozatú személyből összeállított brit és amerikai célmegállapítók. Később ennek alapján készítették el Chuck Harner tábornok légi háborús térképét. A teljes térkép 700 célpontot tartalmazott. 600 közülük katonai jellegű volt, parancsnoki központok, hidak, repülőterek, lőszer és hadianyagraktárak, Rakétakilövő állások és csapatösszavonási körzetek. A fennmaradó száz a tömegpusztító fegyverekkel függött össze: kutató létesítmények, összeszerelőüzemek, kémiai laboratóriumok, raktártelepek. Szerepelt közöttük a centrifugagyártó üzem Tadzsiban, valamint a centrifugakaszkát hozzávetőleges feltételezett helye valahol a föld alatt a Tuvaisza komplexum területén. Nem tüntették fel viszont az ivóvíz palackozó üzemet Tarmiában, sem Kuhadzsát még csak nem is sejtették, hogy léteznek. Harry Sintler átfogó londoni jelentésének egyik példánya is oda került az Egyesült Államok és más országok különböző helyeiről kibocsátott beszámolók közé. A mélyenszántó elemzések szintézise végül is az amerikai külügyminisztérium egy kislétszámú és diszkrét tímjéhez futott be, amelyet szűk washingtoni körökben politikai hírszerző és elemző csoportként ismertek. Ez a csoport a külügyek elemzésének egyfajta melegágya, az általa kiadott jelentések egyáltalán nem a nagy számára íródnak. Voltak éppen a mindenkori külügyminiszternek tartoznak számadással, aki akkortájt James Baker volt. Két nappal később Mike Martina egy lapos háztető hasalt, amelyről jól beláthatta az Abu Fuaddal megbeszélt találkozó székhelyéről szolgáló Abrakitán negyedet pontosan a megbeszélt időpontban egy magányos gépkocsi kanyarodott a reptérre vezető fejszál király autópályáról, és befordult az egyik mellék utcába. Lassal hajtott végig az utcán, maga mögött hagyva az autópálya élénk fényeit és a gyérforgalmat bele a leszálló sötétségbe. Martin látta, amint a homályba burkolt autó megáll azon a helyen, amelyet üzenetében részletesen leírt alkalifának. Ketten szálltak ki belőle egy férfi és egy nő. Körbekémlelt és miután meggyőződtek róla, hogy nem követte őket autó, lassan elindultak a találka helyi megbeszélt kis facsoport irányába, amely mögött apró tisztás húzódott. Abu Fuadnak az utasításnak megfelelően legfeljebb fél órát kellett várakoznia. Ha a Beduin addig nem jelenik meg, a dolog tártalan és távoznia kell. A két idegen valójában 40 percet várakozott, mielőtt visszatértek a kocsijukhoz. Csalódottak voltak. Biztosan feltartóztatták valahol, jegyezte meg kísérőjének Abu Fuad, Talán egy iraki járő, ki tudhatja? A fenébe is. Kezdhetek mindent előről. Készőrültség, hogy megbízol benne, felelt a nő, hiszen sejtelme sincs róla kicsoda valójában. Folytott hangon beszélgetve szálltak be a kocsiba. A Kuwaiti ellenállás vezetője figyelmesen pásztázta végig az utca mindkét oldalát, hogy meggyőződjék, időközben nem jelentek-e meg iraki katonák. Ravasz, mint a róka, és borzasztóan ügyes. Minden, amit csinál, profizmusról árulkodik. Ennyi nekem bőven elég. Szeretnék együttműködni vele, ha erre ő is hajlandó. Ha így van, nincs kifogásom ellene. A nő halkan felsikoltott. Abufuad hirtelen hátrafordult az ülésen. Ne nézze hátra! Elég, ha a hangomat hallja. Utasították a hátsó ülésről. A visszapillantó tükörben a Kuwaiti tiszt egy beduin kúfia elmosódott körvonalait látta, Órát megcsapta a vadon élő ember penetrányszaga. Hosszan... Elnyújtva sóhajtott fel. Maga aztán zajt jár kell, Bedú. Felesleges zajcsapni csapni, Abufuad. Felkelti az irakiak figyelmét. És ezt nem szeretem, kivéve, ha felkészültem rá. Abufuad fehér fogsora felvillant fekete bajszalat. Szóval útjaink mégiscsak találkoztak. Beszélnünk kell. Azért árulj el, miért rejtőzött el a kocsiban. Ha ezt a találkát csapdának szántak volna nekem, a kocsiba visszatérve első szavai másképp hangzottak volna. Terhelő bizonyíték. Pontosan. És akkor? Már rég halottak lennéne. Világos. Ki a kísérője? Egy szóval sem említettem, hogy más is eljöhet. Találkozunk feltételeit maga szabta meg, nekem bizalmat kellett előlegeznem. A hölgy megbízható munkatársam, Asztrár Kabandi. Rendben. Üdvözlöm, hölgyem. Miről kíván beszélni velem? Fegyverekről, Bedú. Kalasnyikov gépuskákról, modern kézigránátokról, háról. Az embereim sokkal hatékonyabban működhetnének, ha lennének fegyvereik. Az embereit nemrég fogták el Abu Fuad. Az amán parancsára egy egész lövéscsapat vett őket körül egy házban. Mind a tízüket agyonlőtték. Fiatal fiúkat. Abu Fuad hallgatott. Ez volt az elmúlt napok egyik legszörnyűbb balfogása. Kilencet, mondta aztán. A tizedik holtnak tettette magát, és később valahogy elvánszorgott. Súlyosan megsérült, ápolásra szorul. Tőle tudtuk meg, mi történt. És pedig? Valaki beköpte őket. Ha meghalt volna, soha nem jövünk rá. Hát igen, az árulás kockázata minden ellenállási mozgalomban fennáll. És az áruló? Tudjuk ki az. Egyik legmegbízhatóbb emberünk volt. Ő követte el? Úgy tűnik igen. Csak tűnik. A Fuad nagyot sóhajtott. A túlélő esküszik rá, hogy csak ez a tizenegyedik emberünk tudott a találkozó helyéről és idejéről. De lehet, hogy valaki másnak járt el a szája, vagy egyiküket követték. Akkor a gyanúsítottat próbára kell tennünk. Ha ő a bűnös, tettért lakolni fog. Hölgyem, megkérhetném, hogy néhány percre hagyjon magunkra? A fiatal nő Abu Fuadra pillantott, aki bólintott. Miss kabandi kiszállt a kocsiból, és elindult a kisliget felé. A Beduin higgadtan, és aprólékosan elmagyarázta Abu Fuadnak, mit kell tennie. Hét óra előtt semmiképpen nem hagyom el a házat, jelentette ki végül, a telefonhívástár semmi esetre se bonyolítsa le fél nyolcnál korában. Megértette? A beduin nesztelenül kisújrant a kocsiból, és pillanatok alatt eltűnt a villágközt kanyargó, félhomályos utcácskák útvesztőjében. Abu Fuad a kisligethez hajtott, és felvette Miska Együtt értek haza. A beduin soha nem látta viszont nőt. Asszár Kabandit még kuvait felszabadulása előtt elfogta az amám, válogatott kínzásoknak vetették alá, csoportosan megerőszakolták, Tarkon lőtték és lefejezték. Semmit nem tudtak meg tőle halála előtt. Simon Paxman ki sem látszott a munkából, és egyáltalán nem lelkesedett azért, hogy megzavarták. A vonal túlsó végén Teri Martin várt rá. Paxman csak -csak azért fogadta a hívását, mert mód megkedvelte a kisé bogaras arab professzort. Tudom, hogy a lelked mélyen a pokolba kívánsz, de nincs véletlenül valami kapcsolatod a GCHQ-nál. Hogy ne lenne, felelte Paxman. Főként az arab szekcióban, ismerem az igazgatóját. Felhívnád esetleg és megkérnéd, hogy fogadjon? Semmi akadálya. Mit forgatsz a fejedben. Az irakból mostanában érkező híradásokon több Át tanulmányoztam Saddam összes beszédét, végignéztem a túszokról, élő pajzsokról tett döbbenetes tévényilatkozatait, nyilatkozatait, tanúja voltam a tömegmanipulációt célzó hátborzongató kísérleteinek. De szeretném tudni visszatartottak-e valamit, valami olyan anyagot, Aminek közlését megtagadta a szolgálatok. Hát a GCHQ pontosan ezzel foglalkozik, ismerte a Szerintem sima ügy. Végül is a Medúza Bizottságban dolgozol, jogodva hozzáférni az anyagokhoz. Felhívom az igazgatót. Azon a délutánon Terry Martin a megbeszélt időpontban megjelent a Gloucestershire nyugati részében emelkedő, antennákkal sűrűn felszerelt, kiterjedt épület együttes, szigorúan őrzött kapujánál. Az erődítményszerű létesítmény, az MI5 és MI6 mellett a brit titkosszolgálat harmadik legfontosabb ágának, a kormányzati összekötő parancsnokságnak, a GHCQ-nak adott otthont. A GHCQ arab szekciójának igazgatója, Sean Plummer beosztottjai közt volt az a Mr. Alcuri is, aki 11 héttel korábban Mike Martin arab nyelv tudását tesztelte a Chelsea étteremben, bár erről Terry Martinnak és Plummernek sem volt tudomása. Súfolt munkanapja ellenére az igazgató mégis hajlandónak mutatkozott fogadni Martint, mert maga is arabista lévén sokat hallott az S.O.S. ifjú és tehetséges tudósáról, s nagyra értékelte az Abbászida kalifátus korszakára vonatkozó kutatási eredményeit. Szóval mit tehetek önért? tette fel a kérdést, miután mindketten kényelmesen elhelyezkedtek egy-egy csésze fodorment a teával. E fényűzés az intézeti fekete kávé gyötrelmeinek elkerülésére engedte meg magának. Martin elmondta, mennyire meglepte az utóbbi időben irakból elfogott rádióadások csekély mennyisége. Plámer szeme felvillant. Fején találtad a szöget, barátom. Te is tudod, hogy arra a barátaink imádnak telefonon cseverészni. Ám az utóbbi években a lehallgatható beszélgetések száma erősen megcsapant. No már most vagy döntően megváltozott a nemzeti karakter, vagy föld alatti kábelek, szúrta közbe Martin. Pontosan. A jelek szerint szaddam és Bandája több mint 70 ezer kilométer száloptikás telekommunikációs kábelt fektetett le az évek során. Így már nyugodtan társaloghatnak. Nekünk ez valóságos Isten csapása. Hogyan állhatok oda a londoni Spitzrik elé egy sor bagdadi időjárás jelentéssel, meg Hussey mama mosó mosócédulájával? A stílusa már csak ilyen, nyugtázta magában Martin. Plummer szervezete jóval többet nyújtott ennél. Persze azért beszélgetnek néha miniszterek, köztisztviselők, tábornokok, sőt, még a szaudi határon állomásozó tankparancsnokok csevegését is élvezhetjük. De az igazán komoly, szupertitkos telefonüzeneteknek vége. Ilyet még nem pipáltam. Mire lenne kíváncsi? Az elkövetkezendő négy óra során Teri Martin egész sor lehallgatott anyagot vizsgált át. A rádiónyilatkozatok nem igazán érdekelték, mást keresett, egy apró nyelvbotlást, valami elszólásfélét egy kötetlen telefonbeszélgetésben. Kisé csalódottan csukta be a vaskos dossziét. Megtennéd, fordult búcsúzó a hogy ezentúl alaposan nyitva tartod a szemed, hát ha valami furcsát észlelsz egy szövegben, valamit, aminek sehogy sincs értelme. Mike Martin komolyan foglalkoztatta a gondolat, hogy egy napon majd megírja Kuwait főváros lapos tetőinek turista kalauzát. Úgy tűnt, Ideje tetemes részét töltötte már eddig is a tetőn fekve, figyelmesen pásztázva az alatta elterülő környéket. Másfelől viszont ilyen pozícióból mindent kiválóan meg lehet figyelni. Most már majdnem két napja kuksolt egy tetőn, szemmel tartva a házat, amelynek címét megadta Abu Fuadnak. Egyike volt annak a hat épületnek, amelyeket Ahmed Al-Khalifa bocsátotta a rendelkezésére, de ezt többé nem fogja használni. Bár már két nap eltelt azóta, hogy Abu Fuaddal közölte a címet, és ma... Október 9-ének korábban a várakozásnak megfelelően semminek sem volt szabad történnie, Martin éjjel-nappal figyelt, le nem vette szemét a házról, és mindössze némi kenyéren és egy maraknyi gyümölcsön élt. Ha aznap este fél 8 előtt iraki katonák érkeznek a házhoz, rögtön tudni fogja, ki árult el, maga abufuat. Az órájára pillantott. 7.30. A kuwaiti ezredesnek megállapodásuk értelmében mostanában kell telefonálnia. A város túlsó végén Abu Fuad valóban felemelte a telefonkajtlót. Egy számot tárcsázott, s a harmadik kicsengésre fel is vették. Szalá? Igen, kibeszél. Személyesen még nem találkoztunk, de sok jót hallottam már magáról. Hogy hűséges és bátor, közénk való. Az embereim Abu Fuad néven ismernek. Hallotta, amint a vonal túlsó végén a másiknak elakad a lélegzete. Szüksége van a segítségére, Szalá. Számíthat magára a mozgalmunk? Hát persze, Abufold. Mondja el nyílt, amit kíván. Nem rólam van szó, az egyik barátomról. Megsebesült, állapota súlyos. Tudom, hogy maga gyógyszerész. Haladéktanú gyógyszert kell vinnie neki. Kötszert, antibiotikumot, fájdalomcsillapítókat. Hallott már arról az emberről, akit csak a Bedú nem emlegetnek? Igen, hogy ne? Azt akarja mondani, hogy ismeri? Nem tartozik ide, de már hetek óta együttműködünk. Minden reményünk benne van. Már is lemegyek a boltba, és összeszedem a szükséges dolgokat, hogy elvigyem neki. Hol találom meg? Egy házban rejtőzött el, súvákban, mozzanni sem tud. Hozzon tollat és papírt. Abu Fuad lediktálta a kapott címet. A vonal túlsó végén szalás septi bellefirkantotta. Rögvest indulok hozzá, Abu Fuad. Bízhat bennem, búcsúzott a gyógyszerész. Maga derékember. Hálánk nem marad el. Abu Fuad letette a kagylót. A bedu megígérte, hogy ha semmi nem történik, vagyis Szalá ártatlannak bizonyul, hajnalban telefonál. Mike Martin nem sokkal fél kilenc előtt pillantotta meg az első teherautót, hallani nem hallotta. A jármű szabadon gurult a lejtőn, motorját kikapcsolták, hogy ne csapjon zajt. Túl a kereszteződésen, majd néhány méterrel utána a látószögön kívül leparkolt. Martin helyes lőleg bólintott. Néhány perccel később feltűnt egy másik teherautó. Mindegyik járműről húsz katona ugrott le Zöld akik értették a dolgokat. A katonák egymás mögött haladtak az utcán, élükön egy polgári személy túszkoló tisztel. A leszálló szürkületben világosan ki lehetett venni a fehér színű galabiját. Az utca névtáblák eltűntével az iraki katonák csak is civil segítséggel találhatták meg a keresett címet, bár a házszámok még a helyükön voltak. Az egyik épületnél a fehér lepelbe öltözött férfi megtorpant, jól megnézte a házszámot, majd a kapura mutatott. A csapatot vezető százados néhány szót váltott az őrmesterével, aki tizenöt embert magához vett és egy mellékutcán át a ház mögé került. A százados, háta mögött a maradék csapattal, lenyomta a kis előkertben nyíló vasajtókilincsét. Az ajtó nyitva volt, a katonák beosontak rajta. A kertből fölpillantva a százados látta, hogy az egyik emeleti szoba ablakán halvány fény szűrődik ki. A földszint nagy részét egy üresen álló garázs foglalta el. A bejárati ajtónál az akció titkosságának látszatát már nem lehetett tovább fenntartani. A százados, miután ezt zárva találta, intett a háta mögött álló katonának. Az egyetlen rövid sorozatot engedett karabélyából a tölgyfa ajtó zárjába, mire az ajtó kipattant. A zöldsapkások élükön a századossal, sietve nyomultak befelé. Egyesek a sötét földszinti helyiségek felé tartottak, míg a többiek a századossal együtt egyenesen a hálószobába indultak, föl az emeletre. A lépcsőfordulóról a százados már jól látta a gyére megvilágított hálószoba belsejét, az ajtónak háttaláló fotelt, a támla fölött kikandikáló kockás kúfiát. Nem sütötte el a fegyverét. Szábavi ezredes az amámtól külön utasításba adta, hogy az illetőt élve kerítsék kézre, hogy kihallgathassa. Miközben gyorsan súrrand előre, a fiatal tiszt meg sem érezte a sípcsontját érintő hajszálvékony műanyag horgásinort. Hallotta, amint az emberei hátulról berontanak a házba, és feldübörögnek a lépcsőn. Látta a fotelbe süppedő alakot, a párnákkal kitömött mocskos fehér lebernyeget, a kúfiába burkolt jókora görögdényét. Arca eltorzult a méregtől, s még éppen jutott rá ideje, hogy dühös szitokáradatot zúdítson a reszkető gyógyszerészre, aki az ajtónyílásban állt. Két kilónyi szemtek első hallásra nem tűnik soknak, méretre se nagy. A környékbeli házak, amelyeknek egy részét a lakták, kőből és betonból épültek. Ennek köszönhették, hogy kisebb-nagyobb károktól eltekintve épségben maradtak. De a katonák által megrohamozott épület gyakorlatilag eltűnt a föld színéről. A tetejéről szanasét repülő cserepeket később több száz méterrel arrébb találták meg. A Bedú nem kívánt szemtanúja lenni műve beteljesedésének. Két utcával arrébb járt már nehézkesen csosogva és óvatosan fürkészve a környéket, amikor elhatolt hozzá a folytott hangú robbanás, mint amikor jól bevágnak egy ajtót. Aztán pár másodpercnyi kísértetés csönd, majd leomló falak tompa robaja. Másnap sötétedés után három helyen is fontos dolgok történtek. Kuvaidban a Bedú másodszor is találkozott Abufuaddal. A Kuvaiti ezúttal egyedül jelent meg a megbeszélt helyen, egy sötét, boltozatos kapuaj mélyén, alig 200 méterre a serátontól, ahol akkoriban több tucatnyi magasrangú iraki tiszt tanyázott. Értesült róla Abu Fad. Mi az, hogy? Az egész város fel van bojdulva. Mint egy húsz emberük odaveszett, sokan megsérültek. Gonterhelten fősúhajtott. Szaporodni fognak az önkényes megtorlások. Letán abba akarja hagyni? Nem, nem tehetjük. De mennyi ideig kell még szenvednünk? Jönnek az amerikaiak és az angolok. Hamarosan. Allak segíts őket. Szalá is velük volt? Ő mutatta az utat. Csak egyetlen cívű volt köztük. Ugye másnak nem említette. Nem, csak neki. Szóval mégis ő volt. Kilenc ifjú élet szárad a lelkén. A paradicsom kapuin nem nyílnak meg előtte. Hát igen. Mit kíván még tőlem? Nem kérdezem, ki maga és honnan jött. Tapasztalt katonatisz lévén esküdni mernék rá, hogy nem egyszerű bedúinteve hajtsár. Van készlete robbanóanyagból, lőszerből, hadianyagból, gránátokból. Az embereimnek szinte semmiük nincs. Mit ajánlhat? Csatlakozó hozzánk, és hozza magával a készletét. Vagy maradjon önálló, de ossza meg velünk, amilyen van. Ez nem fenyegetés akar lenni csupán kérés. De ha valóban segíteni kíván nekünk, ez a módja. Mike Martin egy ideig fontolgatta a dolgot. Nyolc hét elteltével anyag készlete a felére apadt, a maradék egy része a sivatagban volt eltemetve, másik részét abban a két villában rejtette el, amelyeket nem lakásnak, hanem raktárnak használt. A fennmaradó négy villa közül egy romba dölt, egy másik pedig, ahol a diákokkal találkozott, megbízhatatlanná vált. A rendelkezésükre bocsáthatja a készletét, és utánpótlást kérhet egy éjjeli rádióüzenettel. Kockázatos, de kivihető, míg csak riádba küldött üzeneteit el nem fogják, amit nem lehet kizárni. Vagy még egy teveutazás át a határon, és vissza két teli máháskosára. Most már ez sem menne olyan simán, Időközben 16 iraki hadosztály sorokozott fel a határ mentén, háromszor annyi, mint amikor ide érkezett. Legfőbb ideje ismét kapcsolatba lépni Riáddal, hogy utasítást kérjen tőlük. Addig is odaadja Abu Fuadnak csak nem az egész készletét. Délre a határ túloldalán több is van belőle, csak valahogy el kell juttatnia ide. Hova szállítsam? kérdezte egy idő múlva Abu Fuadtól. Van egy épületünk a Suváki kikötőben. Elég biztonságos arra kományt őriznek benne. A tulajdonosa a mi emberünk. Hat napon belül ott lesz, ígérte Martin. Megállapodtak a pontos időben, amikor Abu Fuad egyik bizalmas embere a megadott helyen várni fogja Bedut, hogy elvezesse a raktárhoz. Martin közölte, hogyan fog kinézni az általa vezetett jármű, és ő milyen öltözéket fog viselni. Ugyanazon az estén, csak az időeltolódás miatt két órával később Teri Martin nem messze a lakásától, egy csöndes étteremben üldögélt, egyik kezében elgondolkodva forgatva a boros poharát. A vendég, akire várt, néhány perc múlva megérkezett, hajú, értesebb, szemüveges úr, petyes csokornyak kendővel. Az étterembe lépve körülnézett. Móze, itt vagyok! Az izraeli fürgén indult a helyéről fölemelkedő Teri Martin felé, és túláradó örömmel üdvözölte. Teri, drága barátom, hogy mint vagy mostanság! Már is jobban, hogy látlak Móze. Nem engedhette el Londonból egy közös vacsora nélkül, s legalább elbeszélgetünk egy kicsit. Az izraeli koránál fogva akár Teri apja is lehetett volna, ám barátságuk a közös érdeklődésen alapult. Mindketten egyetemi tanárok voltak, az ősi közel-kelet arab civilizációjának, kultúrájának, művészetének és nyelvének megszállott kutatói. Móze hadari professzor hosszú pályára tekinthetett vissza. Fiatalemberként jelen volt a Szent Föld csak nem valamennyi ásatásánál, Igael Yagin oldalán, aki professzor és tábornok volt egy szemében. Legnagyobb bánatára, Izraeli lévén a közel-kelet nagy része, még tudományos kutatás céljából is tiltott terület maradta számára. Szakterületén mégis egyike volt a legkiválóbbaknak, s e terület szűk lévén elkerülhetetlennek látszott, hogy a két tudós előbb-utóbb összenet találkozzék valamelyik tudományos konferencián, ami 10 évvel ezelőtt be is következett. Az ízletes vacsora közben élénk társalgás folyt a legfrissebb kutatási eredményekről, az egy évezreddel korábbi közelkeleti keleti királyságok életére vonatkozó új megfigyelésekről. Teri Marti jól tudta, hogy neki is megvan a hivatalos titoktartási kötelezettsége, így a Century House megbízásából végzett legújabb tevékenységéről szigorúan hallgatott. De kávézás közben a társalgás óhatatlanul az öbölválságra, és a küszöbön álló háborúra terelődött. – Gondolod, hogy szaddám kivonó Kuwaitból teri? – kérdezte a professzor. Martin megrázta a fejét. Nem, azt nem teheti, ha csak ígéretekkel ki nem kövezik az útját, engedményekkel, amelyek világosan igazolják a kivonulást. Ha üres kézzel távozik, az egyenlő a bukással. Hadari felsóhajtott. – Az a tömérdek pusztítás – mondta. – S kérdem én, mi végre? Ezzel a töménytelen pénzzel a közel-keletet virágzó paradicsommal lehetne változtatni. Ennyi kárba veszett tehetség, elpusztult ifjú élet. Miért? Miért? Ha kitör a háború teri, az angolok együtt fognak harcolni az amerikaiakkal? Természetesen. A hetedik páncélos dandár már a helyszínen van, s ha jól tudom, a négyes is hamarosan útnak indul. Ez együttesen egy hadosztály, nem beszélve a vadászgépekről és a hadihajókról. Emiatt ne nyugtalankodj. Ebből a közelkeleti háborúból Izraelnek nemhogy ki lehet, de egyenesen ki kell maradnia. Igen, tudom, felelte komoran az izraeli professzor. Csak hogy töménytelen ifjú életet fog követelni. Martin az asztal fölött áthajolva megveregette öreg barátja karját. Nézd, Móze, ezt a gazembert meg kell fékezni. Minél előbb, annál jobb. Izrael mindenkinél inkább tisztában van vele, milyen messzére jutott a tömegpusztító fegyverek gyártásában. Mi, bizonyos értelemben, csak nemrég döbbentünk rá, mi mindennel rendelkezik. A népen bizonyára majd minden segítséget megad, hiszen Saddam elsődleges célja minden bizonyal mi vagyunk. Igen, a célelemzés szempontjából biztos így van, helyeselt Martin. A mi legfőbb problémánk a hatékony, helyszíni felderítés. Egyszerűen nem rendelkezünk magas helyen lévő bizalmas bagdati informátorral. Nincs senkink. Se az angoloknak, se az amerikaiaknak, de még nektek sincs. 20 perccel később a vacsora végeztével Teri Martin kikísérte Hadari professzort egy taxihoz, amely visszavitte a szállodájába. Éfél körül a Bagdadban tartózkodó Hassá ramáni parancsára Kuvait város három különböző helyén háromszögelési pontokat állítottak fel. tányérokról volt szó, amelyek feladata egy rádiósugárzás kibocsátási forrásának megállapítása és pontos koordinátáinak bemérése volt. A három közül egy fix állomás volt, egy magas épület tetejére telepítették, Ardia negyedében, Kuvait város legdéli peremén. Vevőtányérja a sivatag irányába nézett. A másik kettő állomásként működött. Hatalmas zárt bemérő kocsik tetejükön radartányérral, az áramforrást jelentő beépített generátorral és elsötétített belső térrel, ahol a megfigyelők a monitor előtt ülve pásztázhatták a rádió hullámokkal és keresték a beazonosítandó adókészüléket, amely állítólag valahonnan a sivatag mélyéből szokat sugározni a főváros és a szaudi határ között. Az egyik kocsi az ardiai fix állomástól jóval nyugatabbra, Csakra környékén állt, a másik pedig a tengerpart mentén, nem messze az a. Adán kórháztól, ahol a joghallgató nővérét megerőszokolták az invázió első napjaiban. Az Al-Adani rádiolokátor pontosan be tudta határolni a ha tőle északra posztoló megfigyelők által kiszúrt adóforrást, a lelőhelyet néhány száz méteres négyszögre szűkít vele. Az Amádi légibázison, ahonnan egykor az ifjú Haled Al-Khalifa szárt fel most éjjel-nappal egy szovjet gyártmányú hind harci helikopter várakozott. A hind legénysége a légierőtől jött, ezt a kiváltságot Ramáninak személyesen kellett kicsikarnia az iraki légierő főparancsnokától. A rádiolokációs csoport, a ramáni vezette kémelhárítási szervezet megfelelő részlegéből állt össze, a szakma legjobbjaiból, akiket egyenesen Bagdadból vezényeltek ide. Hadari professzor egész éjjel álmatlanul forgolódott. Nem hagyta nyugodni valami, amit a barátjától hallott. Önmagát mindig is tökéletesen lojális izraelinek tartotta, régi spanyol zsidó családban született, szülei még a századforduló táján emigráltak Palesztínába, olyan emberekkel együtt, mint Ben Jehuda és Dávid Ben -Kurion. Ő maga már Jaffában született, amikor a város még nyüzsgő palesztin-arab kikötő volt, és kisfiú korában megtanult arabul. Két fiút nevelt fel, s meg kellett érnie, hogy egyiküket egy szörnyű délibanoni összecsapásban elveszítse. Öt kisunoka vette körül rajongva. Kivághatná a szemébe, hogy nem szereti a hazáját. Valami mégse stimmelt. A háborúra kerül sor, Rengeteg fiatal meg fog halni, ahogy Zeév is ott maradt, smit számít, hogy britek, amerikaiak vagy franciák? Vajon épp most kellett covid drórnak nak tanúbizonyságot tennie bosszú fűtötte, kis sovinizmusáról? Korán felkelt, elrendezte a számláját, összecsomagolt és taxit rendelt a repülőtérre. Mielőtt elhagyta a szállodát, egy ideig tanul toporgott a hal telefonfülkéjé előtt, aztán másképp döntött. Feleúton utasította a taxisofőrt, hogy az M4-ről letérve keressen egy telefonfülkét. Az időszűke és a kényelmetlenség miatt zsörtölődő sofőr végül is megállt az egyik utca sarkon csiszvégben. Hadarinak szerencséje volt. A basewateri lakásban Hillerű vette fel a telefont. Tarts egy percre, kérte a professzort. Épp most van indulóban. Kisvártatva Teri Marti hangja csendült fel a vonal túlsó végén. Itt Móze beszél. Teri, nincs sok időm. Mondd meg a barátaidnak, hogy a hivatalnak létezik magasrangú hírforrás a Bagdadban. Mondd nekik, kérdezzenek rá, mi történt Jerikóval. Minden jót, barátom. Móze, várj egy percet, biztos vagy benne, honnan tudod? Nem lényeges, nem tőlem hallottad, érted? Viszlát. A vonal megszakadt. Csíszvigben az idős professzor visszaszállt a taxiába, és tovább robogott Híszró felé. Beleremegett ha gondolt, milyen őrültséget követett el. És hogyan magyarázna meg Teri Martinnak, hogy ő, a Tel Avivi Egyetem arab professzora fordította le a Jerikónak Bagdadba küldött első válaszlevelet. Terry Martin telefonhívása nem sokkal délelőtt tíz után az íróasztalnál érte Simon paxman a Century Houseban. ban Ebéd? Sajnálom, de lehetetlen. A mai nap kész háza. Talán holnap, felelte Paxman. Késő. A dolog nem tűr halasztás, Simon. Paxman csüggetten sóhajtott. Semmi kétség. A szelét kis egyetemi tanár egy iraki rádió nyilatkozat egyik fordulatának valami friss értelmezésével kíván előállni, amely egy gyökeresen megváltoztatja az élet értelmét. Ebédre akkor sincs időm. Fontos megbeszélésünk lesz házon belül. Ígyunk meg valamit együtt. Mondjuk a Hole in the wall -ban. Ez egy söröző nem messze innen, a Waterloo Bridge alatt. Mondjuk 12 órakor? Fél óránál többet nem tudok rátszálni, Teri. Bőven elég. Viszlát? Déli 12 után pár perccel már a sörüket kortyogatták a kis vendéglőben. Fejük felett a vasúti hidó húztak el a vonatok a déli országrészbe, Kent, Sussex és Hemsley felé. Martin anélkül, hogy forrását felfedte volna, elmondta Pexmennek, amit aznap reggel megtudott. A rohadt életbe! Fakadt ki dühösen Paxman. Majd, mivel a szomszédos box is foglalt volt, suttogva hozzátette. Kitől tudod? Nem mondhatom meg. Muszáj! Nézd, amúgy is benne van a pálcban. Én meg a szavamat adtam rá. Egy idősebb egyetemi tanár, ez minden? Pexmen eltöprengett. Egyetemi tanár, Teri Martin ismerőse. Biztos egy másik arabista. Lehetséges, hogy a Mossadnak dolgozott. párhogyis is, az információnak haladéktanul el kell jutni a Century házba. Sörét odahagyva, sietve elköszönt Martintól, és fürge léptekkel indult vissza a Century lerobbant épülettömbéhez vezető úton. A kora délutáni megbeszélés miatt Steve Lang kisem mozdult az épületből. Paxman észrevétlenül félrehívta, és közölte vele a nagy újságot. Lang egyenesen a főnökös sietett. Sir Colin, aki tartózkodott a túlzó kifejezésektől, covid tábornokot egyszerűen lehetetlen alaknak titulálta, rögtön lemondott az ebédjéről, megparancsolta, hogy hozzanak valami harapnivalót az irodájába, és elvonult a legfelső emeletre ott egy abszolút biztonságos telefonvonalon érintkezésbe lépett William Websterrel, a CIA főnökével. Washingtonban még alig múlt reggel fél kilenc, de az egykori kenseszi bírót, aki szeretett korán kelni, már az íróasztalánál érte a hívás. Jó néhány kérdést tett fel brit kollégájának az információ forrását illetően, a válasz hiányát bosszús morgással nyugtászta, ugyanakkor egyetértett azzal, hogy ezen a dolgon nem lehet egyszerűen átsiklani. Webster tájékoztatta az ügyről, műveleti igazgatóhelyettesét, Bill Stewartot, aki majd szétrobbant a mérektől, majd félórás megbeszélést folytatott Chip Barberrel, a közelkeleti ügyosztály vezetőjével. Barber szinte tombol dühében, hiszen ő volt az, aki a Herklia fölé magasodó hegycsúcsán, kobby Dr napfényes irodájában szemtől szembe ült a tábornokkal. A jelek szerint csúnyán átverték. Barber és Stewart megtanakották, mit kellene tenni, majd együttesen felkeresték Webstert. A délután folyamán William Webster megbeszélést folytatott Brent Scoke Croftal, a Nemzetbiztonsági Tanács vezetőével, aki Bush elnök elé terjesztette az ügyet. Miután Webster világosan körvonalazta a tervezett lépéseit, mindenben szabad kezet kapott az elnöktől. James Baker közreműködésére volt szükség, aki haladéktanul intézkedett is. Aznap éjjel a külügyminisztérium sürgős táviratot küldött Tel Avivba, amelyet címzetje már a kora reggeli órákban megkapott, az időáltalódás miatt három órával a feladás után. Izrael külügyminiszter helyettese, akkoriban Benjamin Netanyahu volt, egy jó kiállású, elegáns, őszhajú diplomata, annak a jóhatán netanyahu a bátyja, aki az emlékezetes Entebbe-i rajtaütés egyetlen izraeli áldozata volt, amikor is egy palesztín és német terroristák által eltérített francia gép utasait izraeli kommandósok szabadították ki fogságukból az ugandai Entebbe repülőtéren. Benjamin Netanyahu harmadik generációs benszülött zsidó, azaz szabre volt, tanulmányai egy részét az Egyesült Államokban végezte. Folyékony és csiszolt angol nyelv tudása, valamint odadó nacionalizmusa miatt Ihák Számér Likud kormányának egyik legfontosabb embere volt, és Izrael érdekeinek gyakorta hatásos szószólója a nyugati médiákkal készült interjúban. Két nappal később, október 14-én érkezett meg a Washingtoni dáz repülőtérre, Némiképp zavart hangulatban, mert képtelen volt megtalálni az okot, amiért az amerikai külügyminisztérium állítólag nagy horderejű kérdések kölcsönös megvitatása céljából sürgősen Washingtonba kérette. Zavarát csak tovább fokozta, amikor Lawrence Eagleburger külügyminiszter helyettessel folytatott kétórás négy szemközti megbeszélése csupán az augusztus másodika óta bekövetkezett közelkeleti fejlemények vázlatos áttekintésére terjedt ki. A megbeszélés végeztével, Mélységes csalódottságot érzett, s lehangoltan gondolt a reáló késő éjjeli repülőútra vissza izraelbe. A külügyminisztériumból távozóban váratlanul egy tisztviselő lépett oda hozzá, és elegáns névjegyet csúsztatott a kezébe. A kártya tetejét finom embléma díszítette, rajta pedig küldője elegáns, dölt kézírásával egy kérés állt. A címzet, ha teheti, ne hagyja el Washington anélkül, hogy rövid időre felne keresni őt otthonában, megvitatandó egy országaink és népeink szempontjából egyaránt életbe vágó ügyet. Netanyahu ismerte az aláírást, ismerte a névjegy tulajdonosát, a hatalmat és befolyást, melyel a sorok írója rendelkezett. Az illető limuzinja a külügyminisztérium kapujánál várakozott rá. Az izraeli miniszterhelyettes gyorsan döntött, utasította a személyi titkárát, hogy hozzá el a nagykövetségről a podgyászokat, és két óra múlva várjon rá egy megadott ház előtt Georgetownban. Onnan egyenesen Dáz repülőterére mennek. Miután mindent elrendezett, beszállt a limuzínba. Még sose járt ebben a házban, de az M Street felső végén a Georgetown Egyetem kampuszától alig 300 méterre álló pazar épület minden ízében olyan volt, amilyennek elképzelte. Pompás, faburkolatú könyvtárba vezették, a falakon kifinomult ízlésről tanúskodó, felbecsülhetetlen értékű festmények, a polcokon könyvritkaságok. Pár perccel később megjelent vendéglátója is, és üdvözlésre nyújtott kézzel indult feléje a finom kasa szőnyegen. Bibi, drága barátom, kedves tőled, hogy időt szakítottál rám. Saul Netenson bankár és pénzügyi szaktanácsadó volt egy szemében, mesés gazdagságát elhivatásának köszönhette, ám távol tőle minden olyan kétes ügylet, amely például Bőszki és Milken idejében alaposan megtépázta a Wall Street tekintélyét. Gazdagságának tényleges mértékére inkább csak céloztak, sem mint számokban kifejezték volna, maga a bankár pedig túlságosan is kultúrált volt ahhoz, hogy szóba hozza. De a falakon függő Van Dyke és Bröhel festmények nem olcsó másolatok voltak, és Nathanson jótékony célú adományainak, köztük Izraelben befektetett pénzügyi javainak nagyságáról legendák keringtek. Az izraeli politikushoz hasonlóan ő is elegáns kiállású, őszhajú férfiú volt, de némileg fiatalabb társával ellentétben öltönyeit a londoni szevérón rendelte, finom sejömingeit pedig szulkától hozatta. Miután vendégét a fahasábokkal bőven megrakott kandalló előtti kényelmes bőrfotelek egyikéhez tessékelte, és maga is helyet foglalt, a szobába belépett egy angol komornyik, ezüstárcán két finoman csiszolt üvegpoharat és egy üveg italt hozott. Arra gondoltam, ez bizonyára izleni fog neked, mi alatt elbeszélgetünk. A vörös vörösbor töltött a karcsú, kristály poharakba. Az izraeli megkóstolta. szon kérdően vonta fel a szemöldökét. Fenséges, egyszerűen fenséges, jegyezte meg elismerőleg Natán Nem egy könnyen lehet hozzájutni 61-es évjáratú motor Rothschildhoz, s ezt is apró kortyokban szokás ízlelgetni. A komornik a tálcára készítette az üveget, aztán kiment. Saul Nathanson túlságosan kifinomult élek volt ahhoz, hogy rögtön mondandója közepébe vágjon. Először olyan társalgási előételeket szolgált fel. Idővel a Közelkelet került szóba. Nem sokára kitör a háború, jegyezte meg komoran. csöpnyi kétségem sincs, értett egyet Netanyahu. De mielőtt véget érne, sok fiatal amerikai élet odavész. Ifjú emberek, akik nem szolgáltak rá a halálra. Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy a veszteség a lehető legkisebb legyen. Nem így gondolod? Tölthetek még? Köszönöm, nem kérek. Mi az ördögre célozhat? Töprengett lázasan Izrael külügyminiszter helyettese. El sem tudta képzelni. Szaddám, folytatta Natenszon a tűzben bámulva, őrülten veszélyes. Meg kell fékezni. Nagyon valószínű, hogy fenyegetése elsősorban Izrael ellen irányul, s nem a többi arab állam ellen. Mi már évek óta ezt hajtogatjuk, de amikor lebombáztuk az atomreaktorát, az Egyesült Államok elítélt minket. Netenszón sokat mondó a legyintet. Ugyan, a kárterévek, badarság volt az egész, kozmetikázni kellett a látszat kedvéért. Mi mindjárt tudjuk ezt, és tudunk még többet is. A fiam jelenleg az öbölben szolgál. Nem tudtam. Remélem épségben visszatér. Netenson őszintén meghatódott. Köszönöm, Mibi, nagyon köszönöm. Nap mint nap imádkozom érte. Első szülöttem, egyetlen fiam. Valahogy az az érzésem, hogy ilyen időkben korlátlanul együtt kell működnünk. Nem vitás. Az Izraelinek az a kényelmetlen érzése támadt, hogy valami rossz hír következik. Hogy minimálisra csökkentsük az ember érted? Ezért fordulok hozzá segítségért, Benjamin, hogy megelőzzük a veszteségeket. Hiszen mi ugyanazon az oldalon állunk, nem igaz? Én amerikai vagyok és zsidó. A szavak sorrendje ott visszhangzott a levegőben. Én pedig izraeli és zsidó, mormolta Netanyahu. Neki is megvolt a saját sorrendje. A bankár csöppet sem lepődött meg. Pontosan. De minthogy tanulmányaid egy részét itt végezted, talán némileg meg tudod érteni, mennyire... Hogy is fogalmazzam csak. Érzelmesek tudnak lenni néha az amerikaiak. Beszélhetek nyíltan? Most jön a kegyelemdöfés, gondolta az izraeli. Ha bármit meg lehetne tenni, ami a veszteségeket akár a legcsekélyebb mértékben is csökkenteni... Én és amerikai honfitársaim végtenő hálásak lennénk annak, aki ebben közreműködne. A gondolatmenet másik fele kimondatlan maradt, de Netanyahu tapasztal diplomata lévén kitalálta a hiányzó részt. És ha bármi olyasmi történik, vagy nem történik, amitől a veszteségek növekednek, Amerika emlékezete hosszantartó lesz, Bosszúja kegyetlen. – Mit kívánsz hát tőlem? – kérdezte kiséngerülten. Szaú Neten szól hörpintet egyet a poharából, és elmélázva tekintett a lángoló fahasábokra. Létezik állítólag valaki Bagdadban. Fedőneve Jerikó. Amikor befejezte, egy felettébb gonterhelt külügyminiszter helyettes sietett Dáz repülőterére, hogy elérje a Tel aviv légijáratot.